Ni lyssnar på Sveriges Radio P1, jag heter Shiland Ljen. När jag var liten trodde jag att den amerikanska presidenten, Ronald Reagan, var allsmäktig. För det gick inte en dag utan att jag såg hans ansikte i tv-rutan. Därför drog jag slutsatsen att han måste vara god. Han måste ha något viktigt att uträtta på jorden. Jag undrar om det finns barn i Latinamerika som har samma föreställning som jag hade om den amerikanska presidenten. José, en ung kille som jag träffade i Nicaragua för två år sedan- trodde i alla fall inte på en amerikansk president. För honom fanns bara en ledare, Ortega. Ortega kommer tillbaka och han kommer hjälpa oss ur den här fattigdomen. Ingen annan bryr sig om oss, sa José- när han stod där lutad mot en husfasad i den lilla bergstaden Condega- i norra Nicaragua. José hade rätt. Daniel Ortega kom tillbaka- i veckan blev det klart att han blir Nicaraguas nya president- och Latinamerika får ytterligare en vänsterföreträdare. De nya vänsterledarna drar upp gammalt ogräs- och försöker plantera nya växter. De vill inte längre vara någons bortglömda bakgård- utan snarare sin egen vildvuxna trädgård. Men hur gröna fingrar har de egentligen? Välkomna till Konflikt! I, can hear you. I, can hear you. I skuggan av USAs problem i Mellanöstern växer motståndet på den egna bakgården. Morales, Lola da Silva, Kirchner, den nyvalda Ortega och inte minst Hugo Chavez tar ut avståndet till USA. Hör amerikanska och latinamerikanska röster om ett Latinamerika som går från höger till vänster. Och så tar vi upp en ny bok som säger att Latinamerika har varit ett försökslaboratorium för USAs aktuella utrikespolitiska metoder och misstag. I konflikts andra timme hör vi berättelsen om en inställd svensk USA-turné. Ola Salo och The Ark som gick över gränsen i ett land där känsligheten för kritik har tilltagit. Idag handlar alltså konflikt om de latinamerikanska där allt fler ledare vägrar infoga sig under begreppet USA:s bakgård. Senaste veckan gratulerade Venezuelas president Hugo Chavez Sandiniste Ortega's valvinst i Nicaragua med orden vi är inte längre USA:s bakgård. Men vi ska först höra en berättelse från en tid då bakgården faktiskt var verklighet. Anna Valdez Tillbringade åren 72-76 till 76 i Uruguay's fängelser. Och redan som 19-åring straffades hon för medlemskap i vänsterrörelsen Topamaros. För två år sedan träffade jag många av mina gamla fängelsekamrater. De bor i 70-årsåldern nu. Jag har alltid varit en av de yngsta. Det kändes underligt att se dem utan de grå uniformerna, utan nummerna som vi hade sida på våra uniformskjortor Jag kallades 158 under fyra års tid Den nummer glömmer jag aldrig Uruguay har äntligen fått en regering som styrs av en vänsterkoalition Socialdemokrater kommunister, anarkister oberoende marxister och nationalister har lyckats skapa en solid front Tavari vaskis, en läckare blev en av de som lovade förändringar han som Kirchner i Argentina, Lula i Brasilien, Evo Morales i Bolivia- Chavez i Venezuela, Michel Bachelet i Chile och nu Daniel Ortega i Nicaragua- deklarerade sig antiimperialistiska. Kubas isolering skulle brytas. Många av de som suttit i fängelse blev nu ministrar och riksdagsledamöter. Det var mycket känslor som visades upp när militärerna förlorade sina tjänster och pensioner- och sattes på den anklagades bänk. Henry Kissinger, som både går hjärnan bakom statsgrupperna i Sydamerika, är efterlist av Interpol. Evo Morales, som är presidenten i Bolivia och som har indians påbrå, har gjort det till unik på kontinenten. Indianer har alltid sett de vita som erövrare. Min vän journalisten och författaren Eduardo Galeano har vackra blåa ögon. Hans engagemang för indianer och andra förtryckta är legendariskt. Men han själv på att bli mobbad i Mexiko när han deltog i ett alternativt firande i samband med Columbus jubileum 1992. De deltogande indianerna så såg honom som suspekt vad gjorde den blåögt gringo där. De trodde inte på honom när han presenterade sig som den författare som alla läste och älskade. Va? Vågade gärna en gringo? Men då fanns det ju också hopp. Mina gamla fängelsekamrater och jag vintade fortfarande på upprättelse men rättvisans karnar mål långsamt. En gång på 70-talet tryckte amnesti upp en tröja som visade upp Uruguays karakteristiska päromform. Runt landet slingade taggtråd och en mening Uruguay världens största koncentrationsläger. Det arvet bär vi alla med oss. En personlig betraktelse signerad Anna Valdés, författare och kulturdebattör. Anna Valdés växte upp i ett Uruguay som var under inflytande av den dåvarande amerikanska presidenten Nixon. Och det var också Nixons, under Nixons tid som sagan om USA:s nysparkade försvarsminister Donald Rumsfeld tog sin början. Som nygänget ni sa Nixon till Rumsfeld att Latinamerika det betyder ingenting. Så länge vi har varit där har ingen sig om Latinamerika. Men det betyder faktiskt mycket för många människor som i likhet med Anna Valdez har minnen från latinamerikanska diktaturer. Och kanske är det de minnena som har bidragit till att fler och fler vänsterregeringar har kommit till makten i Latinamerika. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. Venezuelas president Hugo Chavez sitter redan nu historiska tal inför FNs generalförsamling den 20 september. Han kallade alltså den amerikanska presidenten för djävulen och gjorde korstecken och hävdade att upptåget kom till för att han provocerade så mycket av bush tal dagen innan. Dagen därpå åkte Chavez till New York- stadsdelen Harlem för att presentera ett program för billig uppvärmningsolja för fattiga amerikanska familjer. Ytterligare ett sätt att irritera den amerikanska administrationen. Och nu, det, det tidigare så isolerade Kuba. Ännu brutet, isoleringen är bruten. Kuba är inte längre ensam om sitt tydliga antiamerikanska politik. Nyligen valdes dessutom landet till ordförande för de 50 alliansfria staterna. Och vi undrar idag, vad kommer den amerikanska reaktionen bli på den här utvecklingen? Och hotar Latinamerikas nya vänsterregeringar egentligen i USA? Och kan de här regeringarna hålla vad de lovar sina egna befolkningar? För att söka svar på de här frågorna så talar vi idag med forskare vid universitetet i Stanford, Kalifornien, Bogotá, Colombia, även författare och redaktörer i New York och ögonvittnen från Nicaragua. Och med mig i studion för att kommentera har jag Rickard Lallander, statsvetare och forskare på Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet, och även Mauricio Rochas, riksdagsledamot för Folkpartiet och även docent i ekonomisk historia. Välkomna till konflikt. Tack, Tack så mycket. Mauricio Rochas själv en gång landsflykting från diktaturerna Chile. Känner du igen dig i den bilden som Anna Valdés tecknade? Inte riktigt. Det, det, det som jag funderade på när jag lyssnade till Anna, det var att någon gång var Latinamerika en bakgård som inte betyder så mycket. Nu betyder Latinamerika ännu mindre. Det, det är inte ens en på många sätt och på 30 år har Latinamerika marginaliserats internationellt på ett sätt som är otroligt och det visar på Latinamerikas misslyckande egentligen i att producera mer, bli bättre på alla sätt och göra sig gällande så det vi ser nu i de här nya populister som Chavez och andra det är kanske försäkt att, att på något sätt hämta tillbaka en, en internationell närvaro Mm. Vi återkommer till er, men först så ska vi rikta blicken mot USA. Terry Carl är idag känd Stanford-professor i statsvetenskap. Men hennes intresse för Latinamerika började med en barnbok som hon skrev på engelska för närmare 40 år sedan. Terry Carl åkte då till Mexiko för att översätta den här boken till spanska. Och sedan dess har hon på olika sätt jobbat med Latinamerika på nära håll. Jag ringde henne tidigare i veckan, faktiskt samma dag som kongressvalet i USA, för att prata om hur relationen mellan hennes hemland och Latinamerika ser ut idag. Well, the relation is, is not good. And I find it very interesting that Latin America takes off in a much more independent way when the United States is simply not focused on it. Relationen är dålig, säger Terry Carl från sitt hem i San Francisco. Och det är så intressant att när USA inte fokuserar på Latinamerika och utvecklingen där, ja då går de latinamerikanska länderna sin egen väg och blir mer självständiga, säger Terry Carl. Hon syftar på att länder som Venezuela, Bolivia, Brasilien, Chile och nu senast Nicaragua har fått vänsterregeringar. USA har försummat sin egen bakgårdsän kriget i Irak. Och det verkar som om den här regeringen inte kan ha för många bollar i luften när det kommer till sin utrikespolitik, säger Karl. You know, I've discovered something in my years looking at US foreign policy is it's very hard for it to with, deal with too many issues. So with North Korea, Iran, Iraq, some issues with Russia, Latin America just seems Insignifikant. Latinamerika verkar helt enkelt för obetydligt just nu. Ja, det är inte min egen åsikt utan Bush-administrationens, säger Terry Kahl. Men hon vill inte gå så långt som att påstå att USA skulle ha förlorat den kontroll det landet en gång hade över så många latinamerikanska länder. Det skulle inte heller vara möjligt att förlora kontrollen helt med tanke på de handelsförbindelser som finns mellan Latinamerika och USA. Däremot kan man som sagt se en klar vilja hos flera latinamerikanska länder att vilja inta mer självständiga roller. Och det är just på det planet som USA ändå har intressen i flera latinamerikanska länder, säger Karl. I think that what you're seeing in the United States is that much of our own foreign policy Is being by to of of oil. Den amerikanska utrikespolitiken kännetecknas av viljan att säkra tillgången till oljekällor. Och det är där exemplet Venezuela kommer in i bilden, säger Terry Kahl. Chavez är Castro men med olja, har jag hört regeringsföreträdare säga. Och ett orosmål från amerikansk håll är Kinas ökade närvaro i flera latinamerikanska länder. I think also the United States is getting increasingly worried about China's efforts to secure natural resources from Latin America. And so there is this growth of Chinese presence in Argentina and Venezuela and Bolivia, et cetera. And that is also, I think, worrisome to the United States because it's seen as a part of a geostrategic competition for resources. And that, you know, that Latin America is... USA är oroat över Kinas försök att trygga naturtillgångar, speciellt energitillgångar. Kinas närvaro i länder som Argentina, Bolivia och Venezuela är bekymmersamt för USA. För det här handlar också om en geostrategisk tävling om naturtillgångar. USA tycker att Latinamerika är vårt, det är vår bakgård, säger Karl. Och vi som har arbetat med Latinamerika under en längre tid, vi ser klara likheter mellan USAs utrikespolitik i Mellanöstern idag och den som fördes i Latinamerika tidigare. Vi känner till exempel igen de förhörstaktikerna som har använts av CIA i Latinamerika tidigare. Det var speciellt upprörande att höra Abu eftersom de tortyrmetoderna som användes där- till exempel simulera drunkning och täckning över huvud och axlar med huva- också användes upprepade gånger i Latinamerika, säger Terry Carl. Certain strategies and techniques that were developed in Latin America are now being used widely in the Middle East. Um the interrogation tactics that are used in Iraq by the CIA were developed first in Latin America. It was particularly upsetting for people who've worked on Latin America to see the Abu Ghraib story because we recognized so many of the tactics, so many of the I mean the waterboarding, the hooding, we have seen repeatedly in the Latin American cases. Vi hörde Terry Kahl, professor i statsvetenskap vid Stanford University, som alltså under 40 års tid har följt utvecklingen mellan Latinamerika och USA. Vi ska hålla oss kvar i den amerikanska debatten om Latinamerika. Katarina Andersson har i New York träffat författaren Nikolas Koslov som har skrivit boken Hugo Chavez, Oil Politics and the Challenge to the United States. Där han menar att USA inte bör ignorera de nya latinamerikanska ledarna till vänster. Jag behöver en tekanna, klagar Nikolas Kosloff när han sölar med tepåsar hemma i sitt kök i Brooklyn och spiller ut hett vatten över bordet. Jag räddar min bandspelare i sista stund. Kosloff har följt utvecklingen i Latinamerika under de senaste åren med intresse och också skrivit en bok om Venezuelas president Hugo Chavez mannen som många amerikanska politiker ser som det knallröda hotet i syd. Under Republicans certainly have been bashing Chavez trying to depict him as um some kind of raging communist and we've had comments from Don Rumsfeld saying that he's Adolf Hitler and some liberal members of Congress like Nancy Pelosi called Chavez a thug for making these comments that Bush was the devil. Retoriken i USA när det gäller Chavez är uppskruvad säger Niklas Koslov. Han har kallats Adolf Hitler av Rumsfeldt och kongressens liberala talesman Nancy Pelosi kallar honom ligist efter eldiga talet i FN. När Chavez påstod att Bush var djävulen själv. Det tycker Kosloff är anmärkningsvärt. It's surprising that a liberal member från San Francisco would start calling a progressiv leader från South America a thug. En annan konservativ kongresspolitiker Mike Kirk sa i tal att Chavez var Venezuelas Mussolini. Och han propagerade för att USA skulle försäkra sig om att Chavez idéer inte fick någon grogrund på Americas backyard, alltså i Latinamerika. Men det är inte bara Chavez som oroar USA. I veckan vann socialisten Ortega valet i Nicaragua och USAs ambassadör där, Paul Trivelli, hade varnat för att Ortega kommer att införa en Chavez-modell i landet. Den konservativa tidningen Washington Post anklagade Börsadministrationen för att reagera för sent mot det som tidningen kallar Chavez-Ortega-hotet. Och på en annan konservativ tidning, National Review här i New York, så finns inte någon beundran för Hugo Chávez alls. Redaktören Jay Nordlinger kallar honom för en skränhals. I think that the Chávez is a pipsqueak. He is a loud pipsqueak and a fug. He is a very bad leader, a very bad neighbor, and I think a very bad man. Chavez är en mycket dålig granne och en dålig man, säger Jay Nordlinger. Men han får inte medhåll av Nikolas Kosloff, som tror att Chavez och hans politik innebär en utmaning mot USA. Både politiskt och till viss del ekonomiskt. Chavez försöker designa handelsavtal med andra latinamerikanska stater för att skapa större självständighet. Och den ambitionen gillar inte USAs regering alls. Any move to um, adopt an independent course is automatically viewed with suspicion by us. I'm not sure um how much of a real threat this is at this point to the United States from an economic perspective. But uh I think it could be in the future. Jay Nordlingar. han ser inte Chavez ekonomiska ambitioner som något hot. Hans olja kan vi vara utan, den skaffar vi på annat håll, säger han men hans politik kommer däremot att missgynna de latinamerikanska länderna ekonomiskt tror han I myself think it's a shame I'm a liberal democrat I'm for a free economy and open economy uh, I think socialism has been very bad for peoples all over the world I think socialism has proven itself a great impoverisher I think that free trade has proven itself a great friend of people especially poor people so I think it's a shame that Chavez is the kind of person the kind of leader he is Frihandel är en bra modell och därför är det synd att Chavez gör som man gör, menar Jay Nordlinger. Men det handlar inte bara om ekonomi. Den andra utmaningen som Nikolas Kossloff tar upp i sin bok om Chavez handlar om makten över media. Chavez har startat Telesur, en satellit tv kanal med ett sydamerikanskt perspektiv på händelser i och utanför Sydamerika. Telesur is trying to promote South America through South American eyes. And so uh, Chavez has tried to uh, encourage more stories about South America as opposed to other areas of the world um, having South American correspondents actually cover events in South America. And it's quite critical of U.S. foreign policy. Day after day, you have Telesur basically slamming George Bush and his policy in the Middle East. Idag har TeleSUR ett begränsat antal tittare. Kanalen når inte på långa vägar alla. Men satellit kanalen kan komma och bli ett hot mot USA i framtiden, säger Kosloff, som en del i ett informationskrig mellan Nord- och Sydamerika. What I'm talking about more is a psychological dimension, which I also think is very important. Uh, and i think this will be an important issue in future about the media issue and that has to do with the psychological battle uh information battle between north america and south america Jay på National Review ricke på axlarna och Chávez TV-kanal Det är klart att den clownen skapar sin egen mediekanal. han vill vara precis som sin mentor Castro säger han Of course this clown is creating his own media that's what they do Castro är mentor. Han har lämnat from Castro. Det finns ingen of the press in Kuba. Och jag tror att hans dream, dröm, i no vet hans dröm, är av Venezuela och så många South-amerikanska states som he can. Och det är en bra tragedi. Koslov och Nordlinger har vitt skilda åsikter om Hugo Chavez och hans möjlighet att påverka USA. Nordlinger tycker att det är löjligt att se Chavez som någon som kan påverka USA. Han är en skuldig liten man från ett minor land- som kan göra stora dämpare- i sin egen barn. Men ideaen att han är en förälder- till USA, som är en ekonomisk giant- och en giant, är nonsensisk. Nikolas Kosloff- han tycker tvärtom att- Hugo Chavez redan har visat sig- vara en utmaning för USA. Åtminstone om man lyssnar på- hur politikerna beskriver honom. Han tror att USA vill göra- allt för att få bort Chavez- från presidentposten- och befara till och med att USA kommer att försöka sabotera valet i Venezuela i december, eller kanske till och med lönnmörda Chavez. It wouldn't surprise me, um, given that we tried to assassinate Fidel Castro um, at least dozens of times and concocted all kinds of crazy plots to embarrass or destroy uh, Fidel Castro. So it wouldn't surprise me if we, are, if we haven't already tried that. I think we've probably considered all our options at this point, but the problem is we don't have many options that are viable. <laughs> När jag frågade Jane Nordlinger så svarar han bara igen att än så länge är tjärven inget hot. Men om man blir det så bör USA ta i med hårdhandskarna. Han jämför tjärven med ett litet ouppfostrat barn som föräldrarna bör försöka få pli på. He is like a child who screams and screams and screams begging for attention. And maybe it is sometimes best to ignore him. But when he turns dangerous, then the parents, if you will, have to pay attention. In what way? I don't know, Katrina. The United States has, um, has an array of diplomatic and other tools, as other countries do. The United States probably has more tools uh, than the other countries. And there are all sorts of things the United States could do to... –att checka Chavez. Jay Nordlinger, redaktör för konservativa national review– –sist Katarina Anderssons reportage från New York. Är det som Nordlinger säger att vänstervågen i Latin Latinamerika– –är någonting som USA kommer att agera på? Vad säger du, Rickarda Ja, Jag tycker ju att det är helt tydligt– –att man redan har reagerat sedan flera år– det här verbala kriget mellan Hugo Chávez och president Bush- som har trappats upp allt mer. Det har ju pågått i flera år. Men vad betyder det här verbala kriget egentligen? Ja, det finns ju flera dimensioner. Från början var det när Chávez kom till makten i Venezuela- när han tog över 1999 så har en tydlig- Linje i hans politik ha varit klara upprepade provoceringar- och slag direkt mot USA. Även om relationen mellan Chavez och Clinton- var i jämförelse riktigt vänskaplig, broderlig- om man nu jämför med hans relation med Bush. Jag skulle eh, säga det här apropå FN-talet nyligen- och, eh, vad eh, vi fick höra här om att Chavez är ett ouppfostrat barn. Eh, det här som förekommer nu i FN är ju att Chavez flyttar om spelpjäserna. Liksom att det är inte längre USA som bestämmer vem som är ond och god i världen. Chavez säger vi backar inte. Det finns ju samtidigt klara handelsstrategiska motiv bakom det här. Och även inrikes. –politiska dimensioner. Chavez flyttar fokus också och pekar ut den gemensamma fienden– –för Venezuelas folk, det vill säga USA. Mauricio Rojas, tycker du att det finns fog för USA att känna oro– –för den utveckling som nu pågår i Latinamerika? Det kan det, kan det göra i det. När Chavez till exempel säker allianser med Iran, med Lukashenka, med, med, med, med varenda diktator och, och terrorist på jorden, då kan det här som verkar vara en dålig skämt på många sätt och som man kunde förstå som behov, inrikespolitiska behov från Chavez sida och mycket annat, då börjar det bli allvar också för USA. För då blir de strategiska intressen av USA på riktigt hotade. Och den alliansen kommer USA inte att tillåta hur som helst, det är klart. Och vad tror du kan hända? Ja, det, det, det finns många metoder som någon nämnde här. Eh, eh, men att USA kommer att reagera, uppmuntra oppositionen mot Chavez och försöka göra livet sur för honom, det är alldeles klart. Men det jag tror... USA måste förändra här för att göra något på riktigt. Det, det är den inställning som Jay Nordlinger gav uttryck för. Att betrakta Latinamerika som barn, som idioter, som clowner. Det fanns ett förakt som är väldigt typiskt för, för amerikansk, nordamerikansk utrikespolitik som är mycket mycket provocerande i Latinamerika och som är väldigt skadligt. Så det måste amerikanerna eh, ändra på, definitivt. Mm. Vi pratade tidigare om Latinamerika som, som USAs bakgård och i en ny bok som har kommit ut, Empires Workshop, skriven av Greg Grandin, forskare i latinamerikansk historia vid New York University, så sägs att Latinamerika känns gjort som ett försökslaboratorium för USA. Du har läst boken, Rickard Larander. Vad håller du med, Greg Grandin? Ja, jag tycker det är en mycket intresse- och tankeväckande bok att liksom presentera USAs utrikespolitiska historia i Latinamerika. Och utan att direkt skriva läsaren på näsan så får man ju intrycket av att det är precis det här vi har sett i Irak med krigföring, spionoperationer och... Telefonavlyssningar inklusive olagliga i egna landet och eh, visst det finns historiska paralleller och dessutom tydliggörs ju att de främsta aktörerna från USAs sida är i praktiken detsamma som har varit med sedan 80-talet, kalla krigets dagar och till och med tidigare 70-talet. Donald Rumsfeld som offrades nu i veckan var ju med Nixon på 70-talet. Mm. Vad säger du Marie Serrajes? Ja, det, det kan finnas eh, många exempel på det. Latinamerika har i många fall hanterats på det viset att man har använt militär och polis och mycket annat som, som man har velat egentligen och då prövat metoder som då prövades tidigare ofta i Sovjetunionen och nazistiska och mycket annat så det är inte där de hittades utan de i ganska kända universella metoder som är vidriga allihopa, så, så är det. Men har den historien då, liksom, är det man får äta upp idag, den utvecklingen som man ser i, vänster, i Latinamerika med vänstervåg? Ja, men det, det man får äta upp idag det, det är Latinamerikas fattigdom som är inte är USAs problem egentligen. USA är den stora syndaboken för Latinamerika. Latinamerika har haft en 500 år av frustration av oförmåga att lösa sina problem. Och då hittar man då och då det här i tre Det här som händer nu är inte alls ny. Perón gjorde samma sak för 50-60 år sedan. Det har funnits återkommande vågor av antiimperialism som ett försök att, att, att lösa de egna problem utan att fokusera på de egna problemen utan hitta Fiende. Och så länge Amerika fortsätter med det här syndav kommer man aldrig att kunna göra åt någonting de verkliga problemen där. Ja, jag skulle säga att eh, mycket av eh, USAs och även Latinamerikas eh, utrikespolitiska strategier gentemot varandra har ju baserats så mycket på en gammal mytbildning. Man från USAs sida, man ser revolutionärer bakom varje buske. Och eh, jag skulle säga att eh, kan också ses som en aning överdrivet det här med Venezuelas med flera länders socialistiska inriktning. Om man går ner på gräsrotsnivå så kan man känna av i de latinamerikanska länderna en klar entreprenörsanda, småföretagande och en vissa nyliberala element som har tydligt kommit för att stanna. Och man är ju självklart i Latinamerika fortfarande beroende av utländska investeringar. Men vad tror ni till exempel skulle hända med amerikansk utrikespolitik gentemot Latinamerika om USA till exempel drar sig ur Irak? Ja, vad skulle det betyda? Det skulle inte betyda mycket egentligen. USA måste blanda sig i Latinamerika det är tvärtom vad man säger och tror Latina, USA har aldrig brytt sig egentligen om Latinamerikas problem man borde ha en politik som uppmuntrar utveckling, demokrati och amerikansk det har man inte haft så det är en verklig inblandning en inblandning baserad på de, de, de goda sidorna av eh, det som kan bli amerikansk utrikespolitik det har man inte haft och, och det är klart Irak påverkar saker och ting i den meningen att det de, de, de uppmuntrar det här antiamerikanismen som finns i Sydamerika och Latinamerika som tillspressar en som är ganska destruktivt för att rent ekonomiskt det enda framtid för Latinamerika det är integrationen med den stora ekonomin i norr som är USA, givetvis. Så så länge man blockerar det genom de helt ideologiska och lite konstiga konflikter, då bromsar man utvecklingen. Vi ska hålla oss kvar i USA lite mer innan vi går över till Latinamerika. Men vi fortsätter. Vi ska backa bandet, förlåt nu, tre decennier ska vi backa bandet då USA hade hög aktivitet i Nicaragua. Men trots det så stöttades diktatorn Somosa av den socialistiskt influerade Sandinisterna ledda av Daniel Ortega som under resten av 80-talet var president och blev det decenniet symbolfigur för motståndet mot USA. Och nu är Daniel Ortega aktuell igen. I början av veckan valdes han 16 år senare till president än en gång. Och återigen trots amerikansk motvilja som i valrörelsen blev tydlig genom att Jeb Bush, guvernör i Florida och presidenten Bush, gick ut i nicaraguanska tidningar och varnade det nicaraguanska folket för Ortega. Och på plats i Managua samtidigt... Fanns som rådgivare till Ortegas motståndare Oliver North, överst den som slussade svarta pengar till kontrasgerillan och påskyndade Ortegas fall förra gången. Men nu är alltså Ortega tillbaka i högsätet och Amanda Glans har träffat några som var med förra gången. Viva! Vi fuskade väldigt mycket inom cirka. Vi läste bibel, men samtidigt träffade vi bönderna och förklarade varför var vi var med i kampen. Bobbet betyder för nicaraguaner att engagera sig. Sofia Sanchez jobbar som spansk i Stockholm och hon har varit engagerad i sandinisterna sedan hon var 12 år. Hon höll det hemligt för sina föräldrar. Tills misstankar mot henne ledde till att hennes pappa sattes i fängelse. Det var mycket jobbigt för det är inte så lätt som en ung flicka vet att man har engagerat sig i en kamp. Att man inte har talat om till sina föräldrar. Att man har gjort mycket positiva saker för att man tror på den som man kämpar för. Och sen vet att veta att, att, att ja, min pappa sitter i fängelse och det är mitt fel. Tack vare kontakter släpptes pappan efter några dagar och föräldrarna bestämde sig för att skicka Sofia utomlands för hennes egen säkerhet. Några månader senare flydde de sista av Somosas soldater till Honduras där de välkomnades av armén. Jag var på gränsen mellan Honduras och Nicaragua och pappa trodde att jag var i El Salvador. Men jag hade kommit med min kamera och jag tog flera bilder då och... Armen från Honduras, de tog min kamera och de tog alla filmruller som jag hade och de förstörde dem. De ville inte ha bevis. Jag besökte landet första gången 1980 och då rådde jag en väldig optimism. Diktaturen hade fallit och det var väldigt stor yttrandefrihet och alla människor mobiliserades. Stefan de Wildre, är nationalekonom och han var i Nicaragua flera gånger under 80-talet. Han säger att optimismen försvann efter bara något år och situationen i landet blev snabbt sämre. De allierade bland liberalerna framförallt som hade hjälpt Sandinisterna till makten kan man säga. De distanserade sig mer och mer och det innebar att Sandinisterna blev ganska isolerade då från sina tidigare politiska medhjälpare. Och sen ökade trycket från USA väldigt mycket så att det var väl både en kombination av trycket utifrån och ekonomiska problem- och politisk isolering inom landet- som gjort att ja, det blir kärvar och kärvar- under 80-talet. Stefan De Viller säger att sandinisterna- var bra på att kriga och att störta diktatorn- men att de inte hade någon erfarenhet- av att sköta ett land ekonomiskt. Det stora problemet var regeringens finans- och penningpolitik som får beskrivas- som ansvarslös. Regeringen tryckte för mycket pengar- för att finansiera växande statsutgifter och militärutgifter- och sen bidrog naturligtvis de ekonomiska sanktionerna från USA. Från 1981 gjorde Contras-gerillan väpnade räder för att störta sandinistregimen. Konflikten intensifierades till ett inbördeskrig mellan sandinisterna med stöd från Sovjetunionen och Contras med stöd från USA. Här inne i Nicaragua finns nu 10 till 12 000 soldater och 2 000 gevär att ytterligare dela ut innan påfyllning kommer via pengar från CIA. Påfyllningen är redan beslutad. Det finns en plan för att bröder ska döda bröder i Nicaragua. Och sandinisterna blir allt mer trängda. Och deras samhälle allt hårdare. Det fredliga samhällsbygget fick inte många chanser. Det är en dröm som just nu dör i Nicaragua. Peter Torbjörnsson, Tegosigalpa. Många människor förlorade hoppet som de hade. Att allting skulle bli bättre i Nicaragua. Men jag, jag kan säga så här att... Sandinista kunde ha gjort mycket i Nicaragua om de inte hade haft kriget. Sofia Sanchez flyttade till USA för att därifrån försöka få amerikanerna att sluta stödja Contras. Hon var orolig för att inte få stanna i USA och hon gömde sig för CIA i tre månader men fortsatte resa runt till olika universitet för att hålla föredrag. Plötsligt har jag en rött som sa: Du är kommunist. Därför pratade du så och då sa jag att jag är inte kommunist. Jag är katolik. Jag vet inte vad det är kommunist. Stefan de Wilder anser att det allvarligaste USA gjorde för att motarbeta Ortega var att stödja kontrasgerillan ekonomiskt och militärt. USA hade en militärbas i Honduras där man utbildade kontrasoldater och man beräknade in pengar och utrustning till stöd åt kontrasgerillan. Sen fanns det naturligtvis politiskt man försökte isolera Sandinisterregeringen- och man införde successivt ekonomiska sanktioner mot Nicaragua. President Ronald Reagan höll alltså presskonferens igår kväll- bland annat om Latinamerika, som så ofta. Sandinisternas vänsterstyre i Nicaragua- som sannoliken inte är USAs favoritregim kom upp förstås. Och den här gången var det inte långt ifrån att Reagan sa rent ut- att USAs mål är att störta sandinistregeringen. Dagens Eko 1985- Reagan-regeringens iver ledde också till hemliga operationer som att sälja vapen till Iran och slussa intäkterna till hemliga fonder för att stödja Contras. Ett väldigt uppmärksammat exempel på ekonomisk sabotage som stöddes av USA och Contras-grillan var när man minerade Nicaraguas viktigaste hamn på Sandino och faktiskt sprängde ett par fartyg i luften. Så det förekom mycket sabotage av det slaget. Stefan De Wilde säger att USAs agerande måste ses utifrån att det kalla kriget pågick för fullt. Sandinisterregeringen uppfattades som li lierad med ondskans imperium som var det uttryck som regerna använde för att beskriva Sovjetunionen. Det fanns Kuba som Sandinisterna hade goda relationer till. Och sen rådde det faktiskt inbördeskrig i både Guatemala och El Salvador med vänstergrilla som bekämpade regeringarna i de länderna. Och det fanns väl i USA någon slags dominoteori att nu har Nicaragua fallit- och sen kommer El Salvador och sen kommer Guatemala. Och, och Centralamerika har ju traditionellt varit USAs bakgård. Och där såg man då tecken på politisk oro- och det är enorma sociala skillnader i de här länderna- och väldigt missvärd bland fattiga människor- och en grogrund för revolutionära stämningar. Sofia Sanchez säger att många i Nicaragua förknippar sandinisterna med krig- Dåliga relationer med USA och tvångsförflyttningar av indianerna. Hon är glad att de fått en ny chans till att visa vad de vill med sin politik. Jag åker till Nicaragua om fyra veckor och jag hoppas att jag kan vara med när Daniel Ortega tar makten. Jag ska vara med och det, det är jag glad för. Och i Latinamerika ljuder det alltså kampsånger igen. Och Consuelo Aumada är statsvetare vid Javierana universitetet i Colombia. Hon anser att vågen av vänsterregeringar är väsentlig för Latinamerika. Hallå? Hallå, yes. det är Consuelo Det är morgon, strax innan sju. Och Consuelo Ahumada ska strax gå iväg till universitetet- som ligger tio kvarter från hennes hem- hon har en doktorsexamen från New York University men undervisar nu i Latinamerikakunskap i Bogotá, Colombias huvudstad. Att latinamerikanska länder väljer vänsterregeringar beror enligt konsul omada på två saker. Dels de inom latinamerikanska förhållandena med ekonomiska och sociala klyftor. Men också på att människor är trötta på den nyliberala politik som präglat Central- och Sydamerika sedan det så kallade Washington-konsensus. Som innebar att regionen under 90-talet omfannade fria marknadsliberala reformer. Den politiken har inte gjort att människor har fått det bättre, säger Consuelo Aumada. är en response to Domestic situations and very unfair income distribution but also is a reaction neoliberal policy. Medan vissa forskare menar att USA har glömt sin egen bakgård i och med kriget i Irak så hävdar Ahmadda det motsatta. Landet har kvar sitt intresse för Latinamerika säger hon. Eller snarare latinamerikanska naturtillgångar. USA vill garantera sin möjlighet att utnyttja naturtillgångar som olja och gas vilket det finns mycket av i Latinamerika menar hon. Amanda är positiv till handel mellan Latinamerika och USA men mer kritisk till amerikansk inblandning i latinamerikanska länders inre angelägenheter. Uh, I think uh, Colombia and uh, the Andean countries most have good relations in economic terms with the United States. Många av oss vill ha att USA stopper att intervjera på våra domensiska Det har inte varit ett fall the last century. Amerikansk inblandning i latinamerikanska länders inrikespolitik har pågått under lång tid. Och det senaste exemplet på det är Amerikans statligt stöd till de kuppmakare som försökte störta Venezuelas president Hugo Chavez för fyra år sedan. Det hävdar Consuelo Ahumada. Det är viktigt med latinamerikanskt oberoende gentemot USA, menar Consuelo Aumada. Ett steg i den riktningen är handelsorganisationen Mercosur som står för 78 procent av Latinamerikas BNP enligt uppgifter. Och Brasiliens president Lula menar att Mercosur är det viktigaste politiska projektet i regionens historia. Ett annat steg är värnandet om latinamerikanska länders självständiga positioner gentemot USA, är just de nya vänsterregeringarna, säger Ahmad. Men hur starka kan de regeringarna vara i förhållande till USA, undrar jag? Kan de ändra maktbalansen i regionen som Ahmad vill? I think at least it is possible to counterbalance. It's only way in which our countries can think about National strategies, or at least start thinking about national strategies of development, to, uh, in a way, uh, eradicate uh, poverty, eradicate uh, unemployment, and many problems. We have the the the worst income distribution of the world at this moment. De här vänsterregeringarna kan åtminstone vara en motvikt- och på så sätt försöka ägna sig åt Latinamerikas inre utveckling- och åt frågor som fattigdom och arbetslöshet- det säger statsvetaren Consuelo Aumada. Ni lyssnar till Konflikt i Sveriges Radio P1- och med oss här är Rickard Dallander, doktor i Latinamerikas studier- som skrivit en avhandling om Venezuelas politiska utveckling. och Vi har också Mauricio Rojas, folkpartist och docent i ekonomisk historia- vi hör det här Ahmada säga att det är ett steg framåt- för demokratin i Latinamerika- med presidenter som Chávez och Morales. Håller ni med, Rickard? Ja, det där diskuteras ju... Jag tycker det är viktigt att inte glömma bort- den demokratiska kontexten- när man talar om länder som Venezuela och Bolivia- till exempel- nu är det presidentval i Venezuela igen eh, 3 december i år och eh, Chavez kommer förmodligen vinna det här trots kraftigt motstånd från eh, stora grupper av venezuelaner bland annat den gamla politiska eliten. Och eh, Det som kritiseras eh, vad gäller Chavez bland annat från den egna oppositionen är också att han, eh, hans utrikespolitiska provokationer- och att han på så vis skulle glömma Venezuelas prioriteringar- det vill säga fattigdomsreduceringsstrategier och eh, andra reformer. Samtidigt så har ju Chavez-regeringen eh, förbättrat- till viss mån tillgången till utbildning och sjukvård för de tidigare mest drabbade samhällsgrupperna, marginaliserade. Det, det, det finns en viktig sak att påpeka att den latinamerikanska demokratin är mycket mycket bräcklig demokratin. Som, som bygger mycket mer och mer på, på, på karismatiska ledare ledare är massan Chavez är typisk representant han är på tv, han kommunicerar med folket det liknar mycket den gamla Perono i Vita Perono också och det, det, det är en produkt av en, en stort, stort brist på institutioner som fungerar, politiska partier, rättsstat, domstolar. Ingenting av det som är en del av ett fungerande demokratiskt system finns på plats i Latinamerika. Inte ens i de stora länderna som Brasilien, där det finns delar som inte ens kontrolleras av den brasilianska staten. Och, och, och så länge den krisen finns, då kommer ledare som Chavez och många andra att fylla det tomrum som finns av demokratiska institutioner och rätt. Men vad ser du för alternativ då till Chavez och Morales och liknande ledare? Ja, alternativet borde vara att, att bygga upp demokratiska system med partier som, som, som är mer ideologiska och som ansvarar för vad de gör. Men det, den utvecklingen har misslyckats i Latinamerika i 100 två hundra år. Det här är ett arv från den gamla aristokratin och oligarkin där olika grupper sträder mot varandra. Man fortsätter att använda demokratin så som man, man använde de gamla krigen. Man krigar mot varandra, man plundrar staten, man bygger upp det här typ av karismatiska ledare och makt. Och, och så länge Latinamerika befinner sig i en sån primitivt typ av demokrati kommer man inte att gå framåt. Utan det kommer att bli mer och mer populism och det här typ av, vi lockar massorna och, och det är en ledare som Chavez är ett typ exempel. Och, och då blir det inte någon utveckling längre För det här ledaren kommer att använda allt för att kunna vinna det här. Dela ut pengar som Chavez gör. Därför blir det lite mer lekare och sånt. Men det är väldigt korsiktigt och det, det, det är verkligen fläsk men massorna. är det inte viktigt att satsa på de fattiga? Jo, men långsiktigt så att de kan bli mindre fattiga. Men på det, om man spenderar oljepengarna, jag ger dem lite mer sjukvård idag, men sen blir det ingenting imorgon, då blir de ännu fattiga. Så fungerar populismen. Man kan under vissa år, några år, korta år, ge mycket, så gjorde Peron också med inkomsterna från Argentina, från motrikeshandel, så gör Chavez idag. Men det skapar inte utvecklingen på något sätt. Ja, jag tycker det är viktigt, den här aspekten som Mauricio nämner, faran med den populistiska modellen- det vill säga direktkontakten- en stor karismatisk ledare och de stora massorna- som också ofta används för att eh, legitimera eh, vissa processer- till exempel när en president lagstiftar per dekret- det vill säga hoppar över den traditionella- normala parlamentariska processen- och legitimerar detta med att titta ut på gatorna, folket applåderar. Under en, eh, kris, ett krismoment så kan dock en populistisk ledare väcka politiskt engagemang hos desillusionerade medborgare som misstror hela det politiska systemet. Men i långa loppet med något längre perspektiv så är populismen en stor fara för Latinamerikas demokratier. Man måste bygga upp institutioner och starka politiska partier som Mauricio också mm. nämnde här. Samtidigt finns det något som är bra i hela reger, populismen och vänstervågen. Det är att man har lyft fram eh, grupper och problem som är viktiga i Latinamerika. Jag tänker framförallt på indianerna urbefolkning i Latinamerika som var total, totalt, totalt och sidosatt i latinamerikansk politik Evo Morales och andra ledare representerade ett, ett viktigt politiskt genombrott man kan diskutera formerna, man kan diskutera populismen och mycket annat men det är första gången indianerna träder in i latinamerikansk politik och för de andinska republikerna Peru, Bolivia, Ecuador är det absolut väsentliga av dessa människor som ofta är majoriteten nära nu blir en del av det politiska systemet. Det är klart att det blir konflikter när de träder in i scenen men det är mycket, mycket viktigt. På det viset finns en viktig roll som dessa ledare och dessa räddare uppfyller. Vad betyder det till exempel att flera och fler regeringar i Latinamerika söker en egen gemenskap, alltså ökad självständighet och till exempel ökad engagemang i tullunionen Mercosur tillsammans? Vad betyder det för utvecklingen i regionen? Ja, jag ser ju en väldigt tydlig trend till att Mercosur nu med Venezuela i alliansen. Strävar efter ett politiskt innehåll också, vilket passar Hugo Chávez som en handske. Han har ju varit med om att till och med döpa om Venezuela till den bolivarianska republiken Venezuela. Det vill säga för att hylla den gamla frihetshjälten Simon Bolivar, vars mest citerade tanke idag är just... En latinamerikansk integration för att stärka sig mot omvärlden, till exempel grannen i norr. Det, det, det är Chaves eh, ja, sätt att tala om. Men Latinamerika har aldrig varit längre ifrån en integration som idag. För bland alla dessa vänsterledare finns det konflikter som är otroligt djupa. Idag faktiskt bygger man militära stationer, posteringar i den bolivianska gränsen riktade mot Brasilien. Spänningarna mellan vänster som Lula eller de chilenska presidenterna representerar och Chávez är ett avgrund och konflikterna är jättestora så det finns ingen enighet, det finns ingen gemensam nämnare för dessa regeringar. Vi ser dem så kanske för att vi ser det väldigt långt ifrån men det finns ingen vänster som är samlad i Latinamerika, tvärtom, de är mot varandra, mycket mycket kraftigt också. Nu talar om interna strider. I den amerikanska debatten så pratar man ju också idag om kommande geopolitiska strider på ett större plan mellan Kina och USA. Det här samarbetet som till exempel Mercosur, kan det vara ett uttryck... Mercosur sen så även handelsförbindelser med Kina som ökar nu till exempel med Venezuela och större närvaro av Kina i andra länder... Kan det ju upphov till någon slags geopolitisk strid? Det tror jag inte. Det är inte bara Kina, det är Japan, det är Europa, Spanien till exempel. Brasiliens intresse i andra latinamerikanska länder ökar. Så USA idag rent ekonomiskt är inte det allra viktigaste aktör i Latinamerika faktiskt. Till exempel Chile som är det mest utvecklade landet ekonomiskt Kina, Japan, Asien är prioriterade och mycket viktigare rent ekonomiskt än USA Europa är också viktigare än USA för Chiles utrikeshandel så det här, de, de, de, de amerikanska nordamerikanska ekonomiska intressena det är mycket överdrivet vad, vad de betyder och jag tror att eh, det klart klart det skulle bli en konflikt om oljan och sånt, det, det något land skulle vilja få kontroll över oljan, det skulle bli konflikt men inte annars Ja eh, visst jag tror det återstår att se det här med Kina men jag skulle vilja lägga till en dimension som har glömts bort och det är just demokratiseringen av demokratin i de latinamerikanska länderna och den decentraliseringsprocess som har fördjupats sedan slutet av 1980-talet. Vi får se hur det går med den. Tack Rickard Lallander, statsvetare på Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet och Mauricio Rochas, riksdagsledamot för Folkpartiet och docent i ekonomisk historia. Välkomna tillbaka till Konflikt. Jag heter Chiland I vår första timme talar vi om att USAs engagemang i Irak har lett till att nya ledare på den tidigare bakgården, Latinamerika, har fått manöverutrymme. Men att nationen är i krig i Irak och Afghanistan får också andra konsekvenser. Sedan kriget mot terrorn inleddes väger kritiska ord tyngre och även toner. För tre veckor sedan skulle den svenska gruppen The Ark ha inlett sin USA-turné. Spelningar i New York, Portland, Seattle, Los Angeles, Minneapolis och Chicago var redan bokade. Men det blev inte riktigt som man hade tänkt sig. Under en konsert i samband med den officiella invigningen av svenska ambassaden i Washington sa sångaren Ola Salonott som ledde till att han och bandet blev mordhotat. Svenska ambassadören i USA fick be om ursäkt och USA-turnén, den ställdes in. Jag och min fru hade varit ute den där eftermiddagen och hämtat kungen och drottningen på flygplatsen. Sveriges ambassadör i USA, Gunnar Lund. Det var söndag den 22 oktober och 15 grader varmt i Washington. The Ark började spela strax efter fyra på eftermiddagen. När Gunnar Lund och hans fru lämnat kungen och drottningen vid deras hotell var konserten nästan slut. Så såg vi att vi skulle kunna hinna med liksom sista snutten av hela denna stora musikfestival som vi hade som vi bjöd på den dagen utanför ambassaden. Så då åkte vi hit ner och då, då pågick konserten med The Ark. Halleluja, halleluja, halleluja. Efter en stund så dök det upp först en och sen två yngre amerikanska män som ställde mig så att säga som ambassadör mot väggen och sa att eh, hörde inte vad han sa ifrån scenen eh, och eh, vi kräver en omedelbar ursäkt ifrån svenska ambassaden och svenska ambassadören. Vad var det som hände egentligen? Vad var det sångaren Ola Salo sa från scenen i Washington? John Sidman var på konserten. They var performing on a stage that was facing the water. And there were many airplanes flying Flygplan flög förbi hela tiden, säger John Sidman, och de överröstade nästan musiken. Så Ola Salo ville väl kommentera flygplanen på något sätt. Och då sa han Oh, uh, you never know where those are going in this country. I det här landet vet man aldrig vart flygplanen är på väg. Hoppas det inte kommer hit utan åker mot Vita huset istället, sa han sen, enligt John Sidman. Ida Nilsson var också på konserten. Enligt henne sa Ola Salo så här. I detta landet vet man aldrig var planen landar någonstans. Och så pausade han. Och så sa han, eh, men detta planet ser ut att gå i rätt riktning. Och så blev det tyst. Och så sa han, i rätt riktning mot Vita huset. De två unga männen som krävde en offentlig ursäkt av ambassadör Gunnar Lund blev mer och mer aggressiva. De sa att de uppfattat uttalandet från scenen som en önskan om att en terrorattack mot Vita huset skulle inträffa, säger Gunnar Lund. Men sen blev det ju en fullkomlig mardröm när det framstod som om man hade sagt att som om man hade skämtat med, med, om, om terrorattacker mot USA och det, det kan man inte göra bara. Ola Salo bad om ursäkt, bland annat i en intervju i Washington Post. Ambassadör Gunnar Lund bad om ursäkt och Ola Salo bad Gunnar Lund om ursäkt. Och uh, han sa att uh, vad som hände var att det kom ord ur munnen på honom och det var ingen kontakt mellan munnen och hjärnan. Ur ett mejl till svenska ambassaden i Washington. Hur vågar ni svenskar komma till vår huvudstad och hoppas att ett flygplan ska krascha och döda vår president? Hoppas muslimerna tar över ert usla land. I framtiden ska vi klippa alla band till Europa, särskilt till Sverige. Ur ett brev till gästboken på The Arks hemsida. Varför tar alla så himla allvarligt på saken? Hur många har USA inte dödat i krig? Amerikanerna överreagerar som vanligt. Den 29 oktober meddelade The Ark att de ställt in sin USA-turné. Då hade gruppen redan fått flera mejl till sin hemsida som lät till exempel så här. Hoppas att ni blir mördade i USA av det folk ni spottade i ansiktet. Eller, er manager borde boka spelningar på Al-Qaida-partyn istället. Och så här, hoppas att ett flygplan kraschar i ditt hus, din jävla fjolla. Men att turnén ställdes in har inte alls något med hoten att göra, säger The Arcs manager John Gray. Fast det har de gjort. Det har de gjort bara för att grejen blev så jävla jobbig och de orkade inte vara kvar. Men jag tror inte man kommer få Ola att yttra sig något mer om den här grejen på ett tag. Hur långt är ett tag då? Jag vet, jag vet faktiskt inte. I'm not uh. Förlåta, det låter ju bra, men jag vet inte om jag kan det- sjunger Natalie Maines i gruppen Dixie Chicks från Texas i USA. Hon sjunger om allt det som hänt henne och de andra medlemmarna i bandet- efter den där dagen i London 2003. Det var den 10 mars, en dryg vecka innan USAs invasion av Irak. Natalie Maines stod på scen och sa till publiken- bara så ni vet så skäms vi över att USAs president är från Texas. Efter det uttalandet så plockades Dixie Chicks låtar bort från spellistorna på radiostationer i USA. Bland annat från de 1200 radiostationer som ägs av bolaget Clear Channel. I Louisiana tog folk med sig sina Dixie Chicks skivor till en demonstration, la dem i en hög och lät en traktor köra över dem. I Kansas uppmanade programledare i radio- folk att ta med sig sina Dixie Chicks skivor- och slänga dem i en soptunna på radiostationen. Och medlemmarna i gruppen hotades till livet. Hur i hela världen- Sjunger Natalie Maines. Kan det jag sa få någon att gå så totalt över gränsen att den skriver ett brev där det står att jag ska lägga av mig och sjunga, annars är jag död. De som äger flest aktier i Clear Channel, alltså bolaget som driver 1200 radiostationer i USA, de är Texasbor, säger Jonathan Rintels på Center for Creative Voices in Media i Washington. En organisation som jobbar för yttrandefrihet i USA. De här delägena, säger Jonathan Rintels, de har stöttat George Bush ekonomiskt i hans presidentkampanj. Nu vill de visa att de står bakom honom genom att föröma Dixie Chicks. Så so, um, they uh, you know, came to Bush's defens by banning the Dixie Chicks. Alltså, Dix Chicks är en intressant grej odloss för odloss att spel på scen i Washington in Tja. John Gray, The Orks manager. Den, den, uh, den var ju plump och uh, och, och passande- och fyller liksom inte någon politisk funktion heller för den skull. Om du frågar mig. Ola Salos uttalande går inte att jämföra med Dixie Chicks- säger John Gray. Dixie Chicks uttalande har, till skillnad från Ola Salos- en politisk dimension. Det finns vissa saker man helt enkelt inte skämtar om- säger John Gray. Då åker ner till Tehran och skojar Mohammed. Eller, eller ställ dig på invigningen av Auschwitz-museet och skojar om, om ljudutrotningen. Det, det, liksom, det faller ju platt. Managern John Gray ser helst att det Ola Salo sa glöms bort. Och enligt John Gray vill Ola Salo inte uttala sig om det som hände. The Ark fans är lojala och vill sina idolers bästa. Jag får ett brev från ett fan där det står... Det har kommit till min kännedom att du kontaktat fans i frågan om Ola Salos uttalande i Washington. Jag ser helst att du slutar upp med detta, då fansen tar illa vid sig och bara blir ännu mer deprimerade av det som hänt. I think so, a this next song. <coughs> this next song is for our uh, ignorant, arrogant and most of all incompetent president, den här låten tillägnar jag vår ignoranta, arroganta- men framförallt odugliga president, säger Conor Oberst, sångare i Bright Eyes. Låten heter När presidenten talar med Gud. Vad pratar de om, Gud och presidenten, sjunger Conor Oberst. Pratar de om vilket land vi ska invadera härnäst- och vilka muslimska själar vi ska frälsa. Vad en Ola Salo sa från scenen i Washington för några veckor sedan så är han inte ensam om att ha fått hatbrev för något han sagt eller rättare sagt för hur medierna återgett det han sagt. Efter 11 september 2001 är det många artister i USA som upplevt att sångerna de sjunger och det de yttrar från scenen kan leda till mordhot och bandlysning av deras musik. Alltså att den plockas bort från radiostationernas spellistor. Free Freemuse, en organisation som försvarar musikers rätt att uttrycka sig har samlat några av exemplen i en rapport. Den 17 juli 2004 uppträder Linda Ronstadt i Las Vegas på Aladdin Hotel. Några veckor tidigare hade dokumentärfilmaren Michael Moores burskritiska film Fahrenheit 9-11 premiär. Hon ska just sjunga. Men först säger hon, den här låten tillägnar jag Michael Moore. Han älskar verkligen sitt land och försöker få fram sanningen. Så fort Linda Rånstad gått av scenen säger hotell Aladins ägare att hon ska lämna stället. Hon tillåts inte ens hämta sina saker i låsen. Och han säger att hon aldrig mer får komma tillbaka, varken som artist eller hotellgäst. I Freemius rapport om censur mot artister i USA efter den 11 september så beskrivs det hur ofta är den mest borskritiska versionen av händelseförloppet som är den version som hamnar i medierna. Det är den versionen som blir den offentliga bilden av vad det var som hände. I Linda Ronstads fall är det bara hotelldirektören som citeras i medierna. Det var fruktansvärt, säger han. Hon lovprisade Michael Moore och sen blev det rena dårhuset här inne. Enligt andra källor var det inte så, utan efter det att folk både buat och applåderat åt det Linda Rånstad sa så hände inget mer. En men varför så texas -leager. Den första april 2003 sjöng Pearl Jam den här låten på en konsert i Denver. Låten heter Bush Liger och de skrev den strax efter det att USA invaderat Afghanistan. Sångaren Eddie Vedder hade en mask av George Bush på sig när han sjöng. Efter låten tog han av sig masken och hängde den på ett mikrofonstativ. Ett par personer i publiken i Denver blev upprörda och det de sen sa till en journalist spreds över USA. Sångaren spetsade George Bush på en påle, sa de. Det var som om George Bush blev halshuggen i en slags primitiv ritual. Vi och många med oss lämnade konserten i protest. Så var inte alls, berättar andra som var på konserten, enligt freemuse rapport. Det var bara ett par personer som tolkade händelsen just så och som lämnade lokalen. Alla andra såg bara en mask som hängde på ett mikrofonstativ men den bilden kom aldrig fram i medierna. Istället beskrevs Pearl Jam som borsfientliga, opatriotiska förrädare- och de som var kritiska till Pearl Jam uppmanade folk att sluta köpa deras skivor. I Freemius rapport om musikcensur berättas om den lista på förbjuden musik- som cirkulerade efter den 11 september- Listan fanns på de 1200 radiostationer som ägs av bolaget Clear Channel. 150 låtar nämndes på listan. Låtar som inte fick spelas i radio eftersom de ansågs anspela på död, bränder eller flygplan. Men listan innehöll även John Lennons Imagine, Paul Simons Bridge Over Troubled Waters och all musik av gruppen Rage Against the Machine. Tillbaka till The Arks konsert utanför Svenska ambassaden i Washington söndagen den 22 oktober. På The Arks konsert var det två personer som omedelbart krävde en ursäkt av Sveriges ambassadör. En av dem citerades sen i Washington Post. Han sa att Ola Salo var mitt i en sång där han gjorde sig lustig över George Bush när han sa det där om flygplanen. Låten Ola Salo sjöng skulle vara den ni just hörde, Fader of a Son. Den handlar inte om George Bush, säger både The Ark's Manager och flera fans till mig. Den handlar om homosexuella adoptioner. Men däremot så skulle Ola Sala sagt just innan han började sjunga den här låten att Hoppas du lyssnar nu, George. De två männen vill inte presentera sig med namn, berättar pressrådet på Svenska ambassaden i Washington, Anders J. Eriksson. Och de sitter nog inte inne med den absoluta sanningen om vad som sades från scenen, säger Anders J. Eriksson. Det fanns andra som menade att, att, att så hårdraget som de eh, vittnade om i Washington Post, så hårdraget eh, så, så sa han inte. Va? Så det, det finns an, andra utsagor om vad som sades. Men det var det de sa som citerades i Washington Post- och därifrån ekade sedan nyheten vidare i världen. Sen kom mordhoten mot The Ark och den 29 oktober meddelade gruppen att de ställt in sin USA-turné. Jag får brev av Steve Skemp. Det är han som är en av de två män som krävde en ursäkt av Sveriges ambassadör Gunnar Lund. Jag fick aldrig någon ursäkt, skriver Steve Skemp. Däremot sa Gunnar Lund att det är yttrandefrihet här i USA, precis som i Sverige, och om jag kände mig förolämpad kunde jag gå därifrån. Det är många artister i USA som efter den 11 september 2001 tvingats till offentliga ursäkter och förklaringar till vad de egentligen menar med det de säger och sjunger. Neil Young är en av dem. En av låtarna på senaste skivan heter Ställ presidenten inför rätta och kritiserar USA:s invasion av Irak. Är du inte rädd att framstå som opatriotisk? frågade sin reporter. I, I, I feel like I'm exercising my right of free speech, That makes us from else. Jag använder bara min yttrandefrihet, svarade Nil Young. Det är väl det våra amerikanska soldater slåss för att Iraks folk också ska få. Yttrandefriheten är det bästa vårt land och alla andra demokratiska länder har. Reaktionerna kom snabbt. En tittare skrev till CNN. Vad synd att en person med så mycket musikalisk talang inte har vett att hålla tyst. Randy Mossig i Norheim om ett hotfullt tonläge gentemot musikers yttrandefrihet i USA. Konflikt är snart slut för idag, men imorgon blir det mer om aktuella händelser i världen i morgon världen. Det uh, är three reasons. The first has been the failure of the international community to commit enough troops and money and resources for the reconstruction of Afghanistan. And primarily it's been an American failure, a Bush failure, um to lead the world in helping Afghanistan. Vem var det där vi fick höra han klara? Det här är Ahmed Rashid som är en pakistansk författare och också kännare av talibanerna skulle man kunna säga om hur det kommer sig att talibanerna faktiskt vinner terräng i Afghanistan. Igen. Vad har ni mer i programmet? Det handlar också om neo, de neokonservativa i USA efter det stora valnederlaget där. Och också om den svenska föreningen Humanisterna som hörs allt oftare. Vi undrar lite grann om det är smart PR eller om det faktiskt finns ett ökat intresse i Sverige just nu för religionskritik. Sa Clara Tesch som alltså är programledare i Morgon för Godmorgon Världen här i Sveriges radios P1 klockan 9.04. Konflikt är slut för idag men vi är tillbaks om en vecka. Ni som missade en del av programmet kan söka upp vår hemsida www.sr.se-p1-konflikt. Producent idag var Mikael Olsson, reportrar Katarina Andersson, Amanda Glans och Randige Mossige-Norheim. Tekniker Heinz Wenim, jag heter Chilan Diljen.